Kézüves reboot podcast, első évad harmadik epizód, nyolcadik felvétel. Legalább <hih> nagyjából. Lehet, kicsit keveset mondtam. Szóval, sziasztok! Én Louis vagyok, mellettem pedig Robi, a két technikai, technikai guru. <hih> <Igen>. <hih> az előtt sikerült felbenünk egy féladást, aminek a vége az lehet, hogy mindkettő vettük. <hih> <hih> Ez az féladás nem, Egy erős 10-15 perc. A nem lett volna rossz, csak így nem tudtuk eldönteni, hogy igazából felvettük-e. De nem részletezünk tovább, a technikai mélységben jobban nem megyünk, elég mélyen vagyunk. Én legalább két óra kellett, mire lehetünk, a mikrofont fogjanak kell bedugni. Igen, igen és egy jó problémát az, hogy a laptopnak is alapból működött a mikrofonja, és igen, ezt kellett elhárítani, most akkor a laptoppal rögzítünk, vagy a mikrofonnal. Most már végre a mikrofonnal. Tök jó, haladunk, Van a mikrofonunk. Engem azért jött mert az én laptopomon van külön mikrofon csatlakozó. Aha, és, igen. és eszembe az a pusztóadás, amit adtak. Igen, igen, mely itt nincsen. Ja, viszont közben rögzítettünk, ugye most nem tudom, hogy fog ez a végeredményben kinézni. Elmondom még egyszer, az a biztos, túl vagyunk az első videófelvételen is, tehát lesz egy nagyon komoly gameplay videósorozatunk, rögtön egy trilógia a Star Wars Battlefront 2-ből, amiben érintjük a Star Wars filmeket is könyveket is, és más játékot is, amikre már mi sem emlékszünk, de ha a videókat, ki fog derülni, hogy miről beszéltünk. Minket sajnos nem láthattok, de Igen. ez a ti bajotok már nagyon jól nézünk ki. Ez majd később uh, még változhat is akár. Hát, Kis ja. Kislépésébe fejlődünk, baby, baby steps. Igen, Igen. annak a kemény másfél hallgatónak. <gül> <gül> Egyelőre? Igen, nehéz is úgy hallgatni, hogy valami nem elérhető online. De ezen is dolgozunk, és van logónk is már, és most van mikrofonunk is, most már csak előre tudunk haladni. Nagyon jó logónk lehet, ami azonnal változtatni fogunk, vagy semmi. Igen, amit megjelent. <gül> Így van ebben én vagyok a bűnös, és tudtál róla, nem baj, remélem, hogy még jobb lesz. Viszont ez az olyan is köszönjük a olyan, aki volt, és ingyen meg sem. Teremtő. Ugye Gábor, köszönjük. Igen, most ez nagyon természetes lehet, mert ezt más, másodszorabb mondjuk el ugyanezt. A, másodjára is köszönjük. <gül> <gül> igen, igen. Öm, és voltak a kötelező köröket. Amit az előbb is elmondtunk. Volt még valami? Szerintem... Hol a bele vagy az előbb? Ja, így, hogy még a, hogy a Star Wars játék is egy reboot volt. Igen. Ezt hozzá kell tenni, <gül> <gül> ez nagyon fontos. A kézméves szigút vagy egy Star Wars játék reboot. Vagy Igen, amiről pedig először beszéltünk, és akkor váljuk is bele az első témába, és sorozatba. Az pedig nem egy reboot, hanem egy remake. Egy amerikai remake, egy angol sorozatnak hatja, jól tudom. Ez pedig a Shark tank. Ez egy rendkívül friss élmény. Nagyjából most már egy órája néztük meg. Egy, hát kétszer fél epizódot, és az angol változatból is egy fél epizódot. Egy te ez a tartály. Tartály, igen. <síns> Zseriánus. Igen, ezen filozztunk, hogy a sárkánybarlang oké, okay, de mi lehet a Shark tank, hogy cápa, Cápa, mi volt akvárium, vagy vagy, vagy, vagy micsoda, uh, igen Cápa, ott Igen. Oké. Okay. <gül> Jó, Jó. Meggondolsz mm. a tankolunk meg a tankolunk, csak a benzint. úú uh, uh, zseniális. Na. Jó, szóval ez egy műsor, ami arról szól, hogy uh, vannak befektetők, zseniális baromi nagy üzletemberek, például a Dallas Mavericks uh, csapatának a Tulajdonosa a márk Jobben, akkor benne van például a Daymond, aki pedig a Fubu, elég ismerős márka lehet. Yeah, yeah. Tehát, ő annak a tulajdonosa. Van Instagram befektető is. Igen, Instagram és talán Kickstarter befektető is, egyébként meg Uber, azt yeah, yeah, a yeah, három yeah. ugyanazt talán. Yeah. És, szóval elég, elég komoly képviselői a az üzleti életnek, és ők tudnak licitálni a saját pénzükből egy kisebb összeget áldozni a jelentkezőknek, akik pedig vállalkozók, feltalálok bármilyen ötettel állatnak, tehát tényleg lehet szó szolgáltatásokról, termékekről, és ők ezt próbálják meg eladni a műsor keretein belül. Lehet ez már egy létező cég is, évek óta sikeres mondjuk, és szeretnék még nagyobbá tenni, vagy éppen egy teljesen új prototípus, ezt nagyon nem szeretik találni a műsorban, de ilyenre is volt már például, hogy ő elfogadták, támogatták. Ugyanis itt arról van szó tényleg, hogy kérnek mondjuk a versenyzők, résztvevők 100 ezer dollárt, pályázók, pályázók 100 dollárt mondjuk, amiért 10 ezer részesedést kivétálnak a cégük tulajdonkodjogából. Hogyha jól megfogalmaztam, én nem értek ehhez. Épp ezt hogy én ebben legalább 24 részt úgyhogy nulla közön van az üzleti élethez. <hállt> Te pedig akkor most velem nézhettél meg egy epizódot összesen. Igen, két felet néztünk az, az amerikai változatból, meg egy felet a brit Igen. És te jobban képben vagy az érdekel a dolgokkal és érdekelnek is, de mint mondtam, nekem is sikerült érdekes tenni. Hát igen, mert én közgazdászlan tanulok, és hát hogy nem is napi szinten, de azért heti szinten foglalkozok ezekkel a dolgokkal, meg maga ez az alaptéma is, mint közgazdász, hallgató, de már előtte is érdekeltek ezek a befektetési dolgok. Igen. Érdekelk ezek a... a befektetési dolgok. Igen. Ezek a befektetési ö, dolgok. Na, ezt Ezek a befektetési dolgok. Ezek a befektetési mi, dolgok. mi Ezek a befektetési dolgok. Gyakorlatilag ezek a, a vállalkozási indítások, ezek az ötletek, és hogy ö, ez, ez a Kickstarter dolog hogy egy vállalkozást felépíteni a semmiből, vagy elindíteni egy kis vállalkozást. Startup igen, és, el, és keresnek hozzájuk magukhoz szponzolt, és ez tökélet, ami most ebben a sorozatban van, mert eleve az is marketing, hogy megjelenhetnek ebbe a sorozatba, ami egy, egy, mondjuk egy amerikai show-ba, gyakorlatilag nem, hogy egy sok milliós ország látja, hanem az egész világ látja, mert ugye angol világnyelv az amerikai show-kat állandóan nézi többi külföldi ember is, és akkor világszinten megismertetik a sercégüket ezzel. A, így talál, a, hogyha jól adják elő magukat, akkor műsoron kívül is találnak szponzorokat, még hogyha ezek a sárkok nem is szállnak bele. Igen, mondjuk, ez um, ezt egy, egy, egy, egy nem, egyrészt nem új az egész, ugyanis relatíve nem a, új, és az angol azt talán már 15 éves, 13, de az Igen, majd is kitérünk, hogy összehasonlítjuk a két műsor. Az amerikai pedig a jelenleg a hetedik évadából tart, legalábbis én Netflixen néztük, ott a hetedik évad elérhető még, a hatodikban néztünk bele, annak is már a vége felé, a 24. epizódban talán a 28 volt. Um, igen, szóval ez már a hatodik évad volt, és uh, én igen, arra akartam reagálni, hogy nem feltétlenül érdekeltek amúgy ők nemzetközileg, mivel a legtöbb az ugye amerikai székhelyük, és a legtöbbnek elég is az amerikai piac. Persze, van amelyik piacot céloz meg, Uh, és, és valóban, valahogy mondtad, ugye ezt, ezt beszéltük adás előtt is, hogy ezben a jelent, és ezért nem, ért, nem érthető, vagy nem értem sok jelentkezőnek a hozzáállását, hogy... Ambícióit. Igen, hogyha már itt megjelennek, és ezt elrontja, az nagyon rossz fényt vet rá. Igen, főleg, hogyha magas stílusa és is olyan, meg olyan összeszedetlen, mint mi. Igen, de, <laughs> igen, volt olyan jelentkező, aki tényleg azt sem tudta, hogy bizonyos... Üzleti kifejezés mit jelent? Nem tudott a sárk üzletéről úgy beszélni, ahogy Jó, amit a britben néztünk. Például a nő alapvető közgazdász fogalmakkal nem volt tisztában, de még sárk cégéről Tehát olyan mutatókkal nem tudott dolgozni, amik kellenek egy cég bemutatásához. Erre volt fél az amerikaiban is egyébként, tudta, hogy miről van szó, de nem tudott pont a számokat mondani. Üdvözlő, hát, hogy már van egy könyvelése, és megkapja a kézbe a könyvelését, akkor oda van írva a szó, <gül> meg mellé a szám és ebből még oda még, is van írva, hogy ez a szám, az honnan van. Na de akkor, ja igen, ez, ez a, az alap, ez egy kicsit száraz része, nem hiszem hogy ezzel alattuk volna a sorozatot, mert én ezt így hallom, nem biztos hogy belekezdek, és, és nem is tudom, miért kezdtem bele. Talán. Ami, tényleg ezt meg akartam kérdezni, öm, hogy a fronza egy ilyen sorozatot magad. Azt hiszem, és ez itt a reklám helye, a sorozatjunkin olvastam talán róla jókat, és akkor sem tudtam még elképzelni, hogy ezt hogy fogom én élvezni, de megtörtént, ugyanis az amerikaiak jól lehet tudják adni ezt, a, ezt az ilyen pörgős, érzelem túls sót. Jó, röhögtünk most azon, hogy mennyire műanyag tud lenni egy-egy ilyen bejátszás. Alapvetően ez egy stúdióban játszódik. Ugye, ahogy ki kiáll a jelentkező, pályázottak mindegy. És Prezentál. Egy prezentáció van tulajdonképpen, amit elkezdődjük a kommunikációval, cápákkal, sárkokkal, akik meg ülnek öten egy-egy fotelben. A prezentálóval szemben. És gyakorlatilag meg kell védeni a prezentációját, meg, komoly kérdések. Igen, tehát a, a saját üzletét, a termékét meg kell védeni. Aztán, hogyha többetnek tetszik, akkor megindul a licitálás, lehet alkudozni, van, hogy két cápa összefog, van, hogy tényleg egymással vitatkoznak, és akkor itt olyan lényeg, hogy ez benne a jó. Hogy, hogy mennyire emberi az egész, hogy mennyire vicces tud lenni, hogy szomorú tud lenni, hogy olyan sztorival jön be esetleg a, a játék. Hát nem a játékos tilag, ugye akkor a vállalkozó, aki keresi a támogatást. Van olyan, hogy, hogy, hogy, hogy lehet izgulni, hogy akkor most hogy ki támogatja, hogy ki kitől kap ajánlatot, egyáltalán kapja ajánlatot. Azért ez nem félelmetes egy kicsit, hogy leüljött ilyen multimilliárdos, multimilliárdos ember, és ők döntenek ott egy show műsor közben, az emberek sorsairól, hogy most az a vállalkozásra Adnak pénzt, vagy mert a legpárban. De ez, ez, olyan, olyan... Hogy ez, ez rajtad múlik, tehát kicsit olyan, mint az X-Fatot a társadalom. De, kik... de hogy, hogy, hogy, hogy ilyen a világban, hogy már ebből is de... szól csinálnak, hogy embereknek a, a sors Te nem a sorsáról döntenek, az a vállalkozás. Nem feltétlenül, de nem értek ebben egyet azért, mert az X-Fatot be is bemennek úgy, meg a többi egy tárcsakutató, hogy ezen múlik az életem, nem ezen múlik az életem, túlreagál a barobira. És itt is az van, hogy rajtad múlik, nem ők döntik-e, ha te adod, adod elő magad, akkor igen, buktad az egészet, és utána sokkal nehezebb lesz Viszont, az, hogy ők nem vannak állatot, nem jelenti azt, hogy bukod az üzletedet. Nagyon sokszor, hogy dicsérik az embereket, a tényleg jó üzletről van szó, és csak annyit mondanak, hogy nincs rájuk szükséged például. Vagy hogy nem akarnak még beszállni, mert korálmat. Ilyenek, ettől mi nem bukod el. Azt hogy mondanak, nem jelenti az, hogy nincs esélyed. Kicsit megnehezítik esetleg a dolgod, de még ez sem biztos. Tehát itt ők csak afel ítélkeznek, hogy most investálható-e az üzletet. Szerintem nem annyira durva a beavatkozásuk, mint amit mondasz, ahogy az X-faktorban sem. Ott is csak eleszel egy esélytől. Olyas, mint a sors egyen nyerni, vagy a lotton, hogy nem változik tőle rosszabb azért, mert nem nyersz a Persze, ha nyersz, kicsit könnyebb lesz. Igen. Mondjuk ebben igazad van, hiszen az is, hogyha belegondolunk a másik dologba, milyen durva, hogy másnak ezek a pénzek hatalmas összegek, ők meg így, akkor tessék itt van. Amúgy nem? Tehát nem, mert épp az, hogy ők sem, valami keményen. Tehát nem, biztos, te neked nem jött le ennyi őkből az biztos, mert talán hát, összesen 30 percet. Jó, de érted, mit mondok, hogy, hogy neki van ennyi. Hogy, hogy nem érzi meg, úgymond. Az, az igaz, Én de. nem azt mondom, hogy ők nem foglalkoznak, mert nyilván, hogyha hogyha ide oda osztogatnák a zsebből a pénzéket, mindenféle jelenni térségre, akkor nem lennének milliárd, milliárdos, milliárdosok. Hát igen, tehát ők nem mehető, hogy jutottak oda, ők tisztában vannak a pénz mégis Csak ez nekik nem van. nagy összeg. Nem nagy összeg, viszont ö, foglalkoznak fel. Tehát... Orrani Tehát ez az, hogy nagyon nehezen adják ki a kezükből ezt a kisebb összeget. Tehát 500 50 dollár nem egy nagy pénz ebben a kategóriában, amik ők vannak. De mégis Ó, azt is úgy, hogy elkérik. Úgy fogalmaznám összetetben, tehát most már elég rá amit akartam mondani, <gül> hogy, hogy komolyan kezelik a pénzt. Igen. Annak ellenére, hogy ez nekik nem nagy pénz, nem nagy tétel. Tehát komolyan veszik igen, a pénzt. Igen, igen, igen, Viszont ez nekik nem nagy tétel. Meg azért, hogy nem csak a pénzt veszik komolyan, tehát hogy azért is volt olyan, amikor az nem tetszett nekik tulajdonképpen, hogy túl kicsi részesedést ajánlottak, és nem azért, mert nekik ebből a pénz nem jön elég jól vissza. Menjenekre jól, hanem azért, mert hogy úgymond nincsenek eléggé motiválva, hogy benne legyenek Igen. az üzletben. És ezért tehát 5 ét megszere a befektetőt, úgymond nem éri meg egyik oldalnak sempélre volt erre is példa, azult esetben kevés is volt a befektetőnek, vagy a pénz még oké, okay, belefért volna, de, de hogy. Nincs akkor érdeke, hogy részt legyen benne, és így nem nyersz vele eleget. Az, a, azzal a pénzzel, amit meg a, úgymond kiacs neki. Hát nem egy jótékonysági intézménye. Nem. nem, nem tehát, és közben, ez kemény üzlet. Például, majd most is láthattunk, amikor két kisgyerek, ezt fantasztikus, azért ezt meséljük majd ebből pontosabban, de a lényeg az volt, hogy egy harmadik partnert szereztek tulajdonképpen. Nyilván hatalmas részét fel kellett adni az üzletből, az üzletnek, 33%-et. 33,3%. A feladták, igen. De ezzel. A, a cápa és baromira investált lett Igen. abban, hogy részt legyen, hogy segítse, hogy tolja úgy, ahogy csak bírja. Érdeket lett abban, hogy a Jól cég mennyi. is hol működjen. Pedig neki ez nem, az ötödik, nem a 15. cég, amiben ugyanígy részt vesz. És ez benne jaj, jaj. A Hát, öm, ja, jó jó hogy másikra ki akartunk térni, hogy ez a stúdióban zajlik, de vannak kisebb bejátszások, ami már kicsit komikus. Igen. Ugyanis ott nem de tudom. De látszik, hogy direkt úgy van. De. Kicsit direkt de tényleg vittesre van léve amikor is nem mutatják például a nek a hátterét, hogy hogyan uh, jött az ötlet. Látszik, hogy nem veszik magukat komolyan. Nem, nem, tehát ott ugye láttuk például két kis srácot, akik így, egyik mutatta a másiknak az ötletét egy papír hogy nézz csak ez, Ó, ez nagyon jó, és összecsaptak, ez az. Ja, öklöztek. öklöztek jó hangzik ez a szó. <laughs> <laughs> ja, szóval, lehet ez az olagban ez is kicsit ilyen könnyebbé teszi. Ez az egyik, ami miatt jobb szerintem, mint az angol például. Akkor most egy kicsit a különbségekre. Hát, Ez térjük rá, igen. rövidebb az amerikai az egyik. Rövidebb, pörkősebb, feszesebb tempójú. Nincs narrátor. Pont ezt akartam, hogy a narrátor a kimerül. Szörnyű. <gül> Tehát az Amerikában van egy, egy mondat talál, ami felvezeti mindig a következő uh, vállalkozót. Egy darab mondat, tényleg nem tudom. A, a brit narrátor még tele van ö, felesleges ö, hasonlatokkal. Igen. És ő minden egyes ö, cápa megszólalása előtt igen, megszólal. És itt miért? Hallgass már ember, őt akarom hallgatni, nem te Látom az arcát, én is látom, hogy valószínűleg mire gondol, sejtem. És, és arra várok, hogy mit akar mondani. És nem azt, hogy te férmezest, ez nem egy könyv, hogy a körül minden. mindent. Ja, akkor el, mondjuk van egy nő, Krisztin, és előprezentálja a saját kis vállalkozás ötletét, és akkor, mint tudom, ilyen, a britbe ugye sárkányok a nevük, és akkor így, hogy. És akkor a narrátor. Várjuk a véleményeket, de megszól a narrátor, a brit akcentussal, ugye brit, hogy Krisztin úgy állott a, a sárkányok kezébe, mint Vételen Gazelle a. A Parkas előtt a Szabanna. Parkosfalk... <gül> Igen, a Parkas Falk Igen. Igen. Igen. És akkor nézzük, hogy mit szólnak a sárkányok. Na mindegy. Hát, hogyha elfogy a cápa, vagy a Shark akkor lehet megnézem az angolt is. De ez így nekem fura volt. Lehet azért, mert az először láttam a Shark de hogy ez a fiatalabb, ez a, a mondom a másolat. A remake. De mégis jobb, mint az eredet. Kéretlen kérdések zivatarában áll, eselnyő nélkül. <gül> Gyönyörű, a literálás. Ja, szóval ez az egyik a narrátor, a másik az, hogy kicsit lassabb, ettől igen. részben emiatt is. Viszont ugyanúgyan jó fejek a befektetők. emberiek. E, hát igen, most kipényezetesen keményet láttunk talán. Keményt láttunk, de emberiek voltak ettől függetlenül. Igen, tehát pont, hogy az amerikaiban is volt egy nagyon kemény behezszólalás a Mr. Wonderfulnak, a Kevin O'Leary egyébként, az egyik befektető, ő nem sokszor tud túl kedves lenni. Most nagyon nem volt ez, tehát... Sokkal pénz, nagy az arca. <gül> hát nem, nem, nem, nem ez ez csak, ő csak hogy ő, <gül> ő abszolút nem látta a jó ötletnek az egyik, az egyik ö, ö, találmányt. És. De ezt ö, emberi módon is lehet közelni. Amikor... Akkor, bocsánat, közbeszólók, akkor lenne indokolt ez a paraszt stílus, hogyha a paraszt stílusa jön be maga a vállalkozó. És volt olyan is, igen. Na, de szóval ezt mondom, hogy akkor érekelt. Igen, hát, ő nem volt hát az, hogy most paraszt, hát igen, tényleg elmondta, hogy ennyi rossz ütetett, ő még nem halott, tehát és ezt nagyon durván súlykolta bele A többiek próbálták visszafogni, hát ők kicsit keményebben fogalmazott. De igen, volt a jelentőző, aki baromi arrogáns volt, őt meg konkrétan ki is küldte, hogy <há> És az meg is érdemelte. Hát az angol az, mert álnék kimértebb, ugye? Nyilván. Ott, ott még nem láttam elget ahhoz, hogy ki merjem jelenteni, hogy kevesebb így az érzelem, de. De ja, hát az tényleg hogy baromé emberiek tudnak az élni. Tehát tényleg elismerik az érdemeit a jelentkezőnek általában, hogyha jó az ötet, meg dicsérik, meg jól csinálja, oké, okay, de elmondják azt is, hogy ez így nem fog menni. De és úgy ez az emberi része, ami nagyon működik az amerikaiban, legalábbis ahol tudok nyilatkozni, hogy izgalmas, szomorú, megható adott esetben, vicces, vicces is tud lenni, tehát rengeteg. És ugye az epizódon belül is változik, tehát egy epizódban van talán négy jelentkező, nagyjából tíz percük mindenkire. És amit te is láttál talán egyet, hogy nem csak az aktuális emkezők vannak, hanem amire egy visszatekintés is. Igen, hogy, hogy amiben eddig beíveszt a cápákat, az a vállalkozás, hogy működik. Igen, igen, igen hogy Mondjuk a hatodik évadban, előző évadban történt egy üzlet, akkor azóta, hogy? áll. És ez tök jó, mert gyakorlatilag dupla marketing. Igen, az, az, az is meg az, az. Igen, meg hogy a néző is látja, hogy na, ez tök jó. Én, én is láttam már pár olyat, hogy ebből az évadból az évad elejéje óta mi történt. És ez az durva, hogy történt is azóta valami. Kevesebb, mint a fél én Mutatják a nézőknek, itt van baszki, működik. Jelenlő kezdte is. Jaj, ja. És szégyenülj meg. Igen. Fú, hát volt a durvák, tehát most te nem is látta nagyon rosszat, én láttam olyat, hogy szegény szóhoz nem jutott már a jelentkező, meg hogy nem is az ugyanis hárba de ő bizonyosan az nagyon, tehát ő, ő zavarba jött, meg nem tudta már mit mondjon, vagy éppen tényleg az volt, hogy nem volt egy túl jó te túl sok pénzt akart, nevetséges összegekre becsülték a saját céljuk értékét, és ezt azért nem szokták szó nélkül hagyni a célpákat. Amit viszont most láttunk közösen, az éppen az ellentéte volt. Két fiatal srác, az bővebben, 13, éveset, Igen, 13 évesek voltak. Igen, 13 éves voltak. Hogy ő, ők találtak ki egy fantasztikus találmányt. A... Minek nevezzék ezt? Hát a fagyitölcsér alá egy kis táca. Fel tudod húzni a fagyitölcsére alulról, és akkor ez így megóva vagy csöpögéstől. A ugyanabból az ostja anyagból készül, mint a, a töltsér, és a, a csöpögő felét az ilyen tálcaként, így, előkeként, egy, ne, ilyen előkeként ő egy tálcaként Igen. is fogja, És ez így tökéletes. Nem egy szabad ezt? elopni az ötletet, mert már nemzetközére le van védve. És ez a zseniális, hogy nagyon sok ötlettel az a bajuk ebben a műsorban, hogy nincs levélben még. És pont ezt mondtam louie is adás előtt, amikor elkezdtek erről a, a sorozatról beszélgetni, hogy az oké, okay, de én attól férnék, hogyha jelkezek egy ilyen műsorba, és van egy tök jó ötletem, nekem nem jön be, de mondjuk a TV előtt, vagy a Netflix előtt így néz valaki, és úgy is ez tök jó ötlet, és én ezt meg tudom jobban csinálni, és akár még van is befektetni, egy kis tőkém, és megcsinálja az én ötletemet, és levédi, akkor gyakorlatilag iszonyatosan megloptak, és ezt én nem, nem tudom igazából bizonyítani, mert nincsen levédve ez a technológia, vagy ez a, maga ez az ötlet, Viszont ezek a srácok ezt még megerőztik, és pont ezt a részt nézték meg, mert erő jutott eszébe éppen erről a felvetésembe. Hagyjál, hogy ezt megszerezték, mert ez egy kicsit ugye, részben véletlen volt, mert egy iskolai versenyt nem igen. nyertek meg, de másodikak a tulajdonképpen, és az iskola vállalta így, hogy finanszírozza a levédelést. És itt aki tök jól jött, mert nagyon komolyan is veszik ezt az üzletet, meg ezt a terméket. Ezért is jöttek a műsorban. El, el, el tudták magukat adni. Ez volt, ami nagyon menő volt. Igen, hogy mit mondtam, vannak felnőtt emberek, 30 fölött ilyen, akik leblokkolnak egyszerűen. Erre születni kell, tehát nem, én is ilyen vagyok inkább, aki... Igen, a média Tanáron Gágya, hogy mondta állandóan, hogyha te nem tudod magad eladni, senki se fog. Hát igen. Így, így ne, ne foglalkozz ilyen, ahol el kell adni magad. Igen. Vagy vegyél fel valakit, aki el tudja adni adott. Igen. De akkor már tud adni magad, mert ebbe is benne van. Igen, igen. Szóval itt a pedig úgy ment oda, hogy ők, ők tudták, hogy mit akarnak és hogy mit csinálnak, és valami jó műsort lenyomtak. Hát gyakorlatilag az, gyakorlatilag az összes szápa azonnal tapsolt szinte és meg ő... örült nekik. Ugye 5-ből 4-en kiszálltak, tehát nem akartak ajánlatot tenni, viszont mindegyik elmondta, hogy jó, mit csinálnak, csak így tovább, és, és nagyon ügyesek voltak. Hasznos Loh... tanácsokat adtak. Igen, tanácsokat is, mert Lori is úgy szállt ki, a ahogy azt mondta, hogy ő egyszerűen nem akar elvenni a cégből semennyit, ezt ők tartsák meg, csinálják igen, azt, igen. amit ugye ők tanácsolnak, vagy amit ők találtak még, és, és ennyi. És így jól fog menni. Viszont Barbara végül, aki egy New Yorki i fúvinek így indafan magunkkal foglalkozó, igen, a magul. Nem, nem azt mondta, hogy a kiadó. Hát fogalmas nincs mit jelent pontosan ez a Real Estate Agent, vagy a Real Estate Empire-nek a tulajdonosa. Mindegy. Itt, igen. Majd nekünk fordítsátok le. <gül> Tudunk angol, csak magyarul nem. <gül> és, és ő tett nekik egy, egy ajánlatot, hogy a harmadik partnerként lecsatlakozna azzal a feltétellel, hogy módosítsák a terméket, hogy finomabb, de legyen íze, de finomabb legyen, igen. És, és szebben nézzen ki. Ugyanis a srácok maguk csinálták a prototípust, és látszik, hogy házilag kézműves termék. Igen, kézműves termék. És hát például, amit ők is mondtak, nekem, nekem is az hogy teljes csokibe vonatta a fel lehetne dobni. Hogy kicsit magasítani kell a cd hogy ne csöpögjön el, erről a semmi személyével az lenne a célja. És a srácok belementek, azt is jól adták elő, és nagyon szerethető volt az egész. Úgyhogy hajrá nekik, ez így nagyon durva iskola mellett, tényleg. És itt egy Ez vicces volt, tényleg motiváló volt, hogy basszus, ők meg tudják ezt se. Nagyon sok ilyen volt. Volt egy 16 éves lány, és nagyon hasonlót megcsinált például. Őt. Igen, tehát, nem, ő nem, minden kapott. a Né ne, Egyáltalán nem, nem. És a 16 éves lány nem kapott egy ajánlatot sem, de ő szerintem úgy mehetett ki onnan, hogy, hogy jobban járt, mint az, aki kapott esetleg. Igen. Igen, sőt, hát, vagy hát, olyan nem biztos, hogy jobban járt, mint aki kapott, de nem fogadta el. <laughs> Mert ő meg úgy jött ki, hogy, hogy csadicsérték szinte. Hm. Ja, szóval öm, nem is tudom erről még erről még mit lehetne, hogy nagyon-nagyon ajánlom, mert... Öm, Én is ajánlom megnézésre, tehát aki... Laikusként azt, is Pont szóval, ezt akkor... Na, most tényleg így, vagy más gondolt, hogy kitaláljuk, de tényleg pont ezt akartam, hogy aki a aki a téva iránt, ö, és szeretné úgy megismerkedni egy kicsit ennek a felszínével, meg egy picikét belemerítve, akkor azt ajánlom, mert... A kastályban. Szóval, igen. Mert szórakoztatom módon egy kicsit egy tanulni is lehet belőle, a inspirálódni, mint ahogy mi is inspirálódtunk. És uh, hallj rá, én csak találom, amit tudom. Jó, akkor térjünk is át. Ebezzünk pás hizekre, cálpamentes hizekre. Hm, mi is legyen. A múltkor veled találtam rá CD fx es sorozatra az American Vandal. Jö, igen, amit nem néztem. És sajnos nem, a pénisz sorozat. Igen, az alapszituáció nagyon érdekes. Ez egy, egy nyomozó sorozat. Easy-vérig nyomozó sorozat. Megint egy nyomozó sorozat. Igen, és teljesen más, mint a többi, és mégis nagyon hasonló. Hú, vala legjobb Az alapszituáció az, hogy, a nap, igen. Igen, hogy egy iskolának a parkolójában minden autóra pénisz rajzolt valaki. Remek az egész úgy van tálalva, dokumentarista, jelleg ez egy hatalmas bűnön. Filmenjáró bűnön. Tényleg az, az mert hogy rengeteg kárt ezzel, ez az egyik. De az egész olyan komolyan van tálalva. Maga már ugye a stábista az elején is például a szereplők nevével van. Tehát hogy ugye ezt az egész sorozat úgy van megcsinálva, mint hogyha az egyik srác készítette volna. Aki a suliba jár, ő filmezik, van egy operatőr, aki kamerával járkál, vagy narrátor, hát igen, <gül> nagyjából. És, és ez ilyen 8 rész, elég rövid, ledaláltam egy nap alatt, teggel elkezdtem, estére végeztem, bőven, hát jó. tehát tényleg nagyon egyedik ordasztó karakterek megint, tehát ö, nagyon ritka az ilyen Stranger Things után, most megint egy horozat, amiben fiatal, hát most most ugye kicsit idősebb gyerekekről van szó, de mégis középiskolásokról, parodiok. Tehát nagyon kedveltő szereplők. A sztori is kicsit kanyarodik ide-oda, elbizonyítanod, hogy akkor most elgőlt csináltál. Kicsit nyitva marad a vége. És... Uh, hát nagyon állom, tehát poltold. És is benne van ebben az a hiba, amit az én sorozat általában szoktak követni, hogy túl komolyan veszik magát? Nincs. Nincs. Nincs, mert... Mondjuk épp ez benne a vicc, hogy komolyan veszik. Aha. Tehát épez benne benne, amit, amit így mondtam is, hogy... Uh, hogy ma ez az abszurditás, ez az egész, hogy ez benne a vicces, hogy mennyire komolyan veszik ezt az alaptémát. <gül> hogy, hogy, hogy más sorozatban akkor ilyen komolyak, hogyha egy gyilkosság történt egy városban. <gül> Itt meg valaki pénizt hajzolt az autóknak. <gül> És így igen, azért tehát komolyan tét legalábbis valakinek, ugyanis erős a gyanú, hogy ki a tettes, van rá szemtanú is, van rá bizonyíték is, a tipikus, mindenki ezt, a seggfej, az iskola a rossz, fiúja, és, és őt kisugják is az iskolából leül, és felfüggesztik, és majd egy tanács elé fog kerülni, aki úgy dönthetnek, hogy kirüljek az iskolából. De nyilván komoly a tét, és így a, és így a, a, a, a ki az egészet, aki a filmet forgat erről, ő, az ő szándéka az, hogy bizonyítsa, hogy nem ő a tettes. Nem az augusz fiú. Tehátok, Ti a... hogy ki a Igen. A film készítő a a alsó alatt. Ö, ö, érdekes, mert ő is vállalja ezt, hogy utána néz maga után, hogy miért lehet meggyanúsított és miért nem. Mindenkit megvizsgált. Az elején lefektetik, hogy ugye kik lehetnek a gyanúsítottak, akik hozzáférnek az adott eszközökhöz, tudták törölni például a felvételeket, ilyesmi, kamerafelvételeket. És köztük van a, a narrátor is. Igen. Igen. Én így van a sokunk, akinek büntőtöttem már, és ezért nem akarja, hogy a figyel a balhét. És a, a végén az a szép, hogy nagyon erős már gyanút, hogy ki a tettes, de nem mondja ki, nem mondja az arcodba, hogy ki az. De rájösszed De múlik. Tehát figyelj, mint a valóságban is sosem biztos. Hát, hát. rengeteg embert ítélnek el úgy, hogy hát hogy valószínűleg ördetes. Tehát a bíróság kimondja, de aztán 15 év kiderül, hogy nem. Csak ez, ez egy péninszavarodás és nem gyilkosság. <gül> Igen. Van egy -e, pont egy ilyen uh, Netflix műsor is, azt soha nem fogom mennézni, ami arról szól, hogy átadatlanok akiket elítéltek. fú <gül> ez Ez brutális. És ők is ben voltak, ki tudja, 10 évet, huszat úgy börtönben hogy átadatlanak voltak. De ez ami hihetetlen. Na mindenki, tehát nem ilyen keményen dolgozza a a témát, de ugye kicsiben erről van szó itt is hogy úgy gyanúsítanak meg valakit, hogy, hogy arra nincs bizonyíték, hogy ezt ő követte el, csak a múltja alapján már ő a gyanúsított, illetve részben a múltjából, részben a jelenéből fakodóan valaki ki akar cseszti vele. Például a szemtanú. Tehát ő nem biztos abban, hogy őt látta, de állítja, hogy őt látta. Aha. Ez az egyik. Tehát tőlem, a tipikus dolgok tehát az, hogy az emberek hazudnak, ez az ez, ez, egyik fontos uh, motívuma az, hogy meddig elmennek a sátot. Tehát tudod mi Ha hasonlít még, bár nem láttam azt a filmet, érdekes, hogy érdekes, arra hivatkozom. A, fú, mi a címe, ami a papokat lelepeszte. Egy pár éve oscar is nyert. Arról szól... Ja, szóval, a, ami pont most ajánlották nekem. Igen, bosztani újságírók, arról szól. Akik ki a papokat, pont pár napja ajánlották nekem. Ezt Na, a és a miért a címet? Címet. nem fog ez működni? Én nem Szóval, hogy ennek a. Milyen, milyen újságírásnak hívják ezt hogy, hogy ennek oknyomozó. Oknyomozó, tehát, hogy ennek micsoda jelentősége van, hogy, hogy tényleg valaki hajtva ezt az igazságérzettől csinálja, annak ellenére, hogy azt a kényszerült, tehát a srác a, a szembesül azzal, hogy akit meg akar védeni, ő is hazudik neki. He. És mondja is neki, hogy ember, nem át téged akarat megvédeni. És, és nagyon emberi, nagyon jó hangot van az egésznek, a zenék, a, a hát ez Ezt csak ajánlani tudom, mert hát honnan le lehet darálni, és, és tényleg valami, ami újat kapsz végre, ami azért mostanság titkosság számban egy. Sajnos. Na akkor majd én sajnál megnézhetem. Nézd meg, és visszatérhetünk át, tök jól, ami szerintem. Kicsit már nekem is homályosod a dolog, nem tudom belemenni pontosan, neked hát így is, nem akarok spoilerzni neked sem, másnak sem, Nézzetek meg. Az első epizód után szerintem már kiderül, hogy verül vagy -e rá. Ott nem jön a hangot akkor Kár, kár is felülve. Még egyszer, mi a cím? American Bandal. Hát. Teklőződés. Jaj, Igen. Nem is tudom, akkor belemenjek-e -e még egy Netflix-esbe. Azt szerintem egy olyan sorozat lenne, amit tudti, hogy nem fogsz mennézni. Nem nézni, meg. és se tudom, hogy miért kezdtem elnézni. Én de tudom, igen. De jó, már pár szóban elmondanom azért. Kis ajánlónak a Glow. Ez egy rövidítés Glorious Ladies of Westing. <gül> Tehát ez a, a, a, a pankráció gyönyörű hölgyei, talán olyanra fordítva. Ez, ez egy olyan megkapó cím, hogy. <gül> Tehát, ha a vadófakérzés miatt néztem be a részben én is, meg a főszereplő színésznő, fú, um, basszus, nem teszem a semmit már egy hajnala kettő után. Nagyon szeretem a, a főszereplőt, aki korábban a communityben szerepelt, illetve a is. Te láttad a Mad, Láttam Mad t Láttam a Láttam a Láttam Én nem? Az nagyon jó sorozat. Az nagyon jó sorozat szintén. És a community is nagyon jó sorozat. És mindjárt eszembe fog jutni egy kis segítséggel, hogy hogy érek a főszereplőt, Elizon P. Egyrészt. Egyésztő gyönyörű. Ez ki volt a Fogalmam sincs, mert nem láttam a -bent. Te Találtam a medbent? Láttam a, a <gül> Szóval a community-ben őt nagyon megszerettem, nagyon, nagyon szép nőről mm -hmm. van szó, aki mind kiderült, hogy színészkedni is tud, nem csak a korábbi szerepi alapját, itt bizonyítik igazán. Tehát egyrészt vállalta azt, hogy ez a szituáció, Tehát, ahogy mondtam, 80-as években játszodik, és pontlától dökről szól. <gül> ez a kettőt összerakva, hogy kerül a ez egyik kedvenc színésznőmmel, ez a felállásban meg kell nézni. Bőle, hogy talán azt is olvastam, hogy szerepel a Mesztelmű? Ó, oh. okay. nem kicsit meglepődtem rá, amit a tényleg A valószínűleg a be is fog. <laughs> Ö, szóval az alapszituáció az, hogy ő egy színésznőt játszik. Egy kezdő színésznő, aki baronyban nem sikeres. És ma így is kezdődik az első epizód, hogy egy meghallgatáson van, ugye, ami úgy néz ki, hogy egy kamera beültetnek, fel kell olvasolni egy és mert hát, hogy ezzel vizsgázol a ah. És ő teljesen véletlenül a férfi szerepet olvassa fel. Mert ugye, hát akkoriban nem volt újjártosan ők szerepe. Tehát ő, amikor ezt így mondja neki, hogy tudod, hogy a férfi szerepet olvastad? Ja, nem, akkor mondan a kop, kop, uram, keresik! <gül> Kiberült <gül> ennyiben, Még a férfi az egy ilyen menő szöveget mond. Ah. És alig van pénze, alig tud ö, megélni és így ezért keres valami munkát és végül valahogyan elkerül egy ö, ilyen ahol színésznőket keresnek és kiderül, hogy a munka az az, hogy igazából egy ringben el. el. Futja utána az amerikai <gül> és, és az, hogy ebből hováfaj a dolog, szintén egy éjszaka alatt néztem meg, 8 epizód, 80 <gül> perc, balvira le lehet darálni, nagyon érdekes hangulata van, hát ez sem egyértelműen, hát ez a dramedi, talán. Tehát kicsit vicces, már az abszitú ugye. Kicsit, kicsit szomorú, tényleg. A főszereplő nem hibátlan, sőt, fuh, hát <gül> nehéz szeretni. De, de mégis meg lehet kedvelni őt is, a többit aztán meg -e. Vannak nagyon-nagyon nagyon kedveltő szereplők, a főszereplő nem annyira az. És ami, ami zseniális, hogy tényleg ezt bevállalta ő is, hogy mindenki a kívül ki van sminkelve. és ő nem. És ha. nem hogy ez borzasztó volt hogy megjelenni ugye a fordításra, hogy nincs kis sminkelve. Na hát. És ez látszik, hogy basszus, teljes smink nélkül egyrészt már viszont, amit dobtak is rá, hogy, hogy tényleg leharcolt. <gül> és te egy fiatal nőről van szó, ugye majdnem 30 éves a színésznő, a szerepe szerint is hasonló korosztály. Rásad egy 80-as évek stílusát kell elképzelni ruházatban, fizurában szponkáltó ruhák is szörnyű, tehát, meg aztán a fiduzelek ott is, amit kapnak, akkor hú, tehát előkerül mindenféle téma, a drogok, az alkohol, ugye elkezd alakulni a műsor, de aztán hát a szokásos mutatók előjönnek, egy-két klisé is, de, de mégis szerethető az egész. És én néztem fel egymás után, kész vége az első évadot. Tehát az a jó ebben is, mint az Amerikan Vandalban, hogy lehet folytatni, itt nyilván lehet továbbvinni a szereplőket, az America in Vandalban kérdéses úgy, hogyan, de itt azért gond nélkül lehetne, de önmagában is kerek így kapunk. Az jó. Ugye ez a Glow, ezt is nézzétek, nézz bele te is. Ha az első epizódot, nézd meg abban a Na, akkor mindenképpen. Glow. Glow. Glow. Glow. Glow. Glow. Glow. Oké, okay. akkor... Egy kicsi belasszultunk agyilak. Jó, igen, mindenképpen. Jó, ló. Valójában kíváncsi, hogy ez már valami használtó felvétel lesz-e. És nem most hát, a tartalom, és... hanem a hangminőség alapján a tartalom azonra nem ilyen, de a hangminőségtől fél. Tartalom kiváló. Az nyilván, de abban nem lehet hiba. De hogy így vannak ilyen sajátkoink, tehát az előbb élejébőlünk egy pillanatra. Igen, Kis körítés, hogy, hogy úgy terveztük, el nem lesz hagyom, is, igen, ne az elkönyödj, ne ET3, hanem ET3. Fél Három. Fél Három, ráadásul. Ne add óra elteti, amíg fáradtabbak lettünk. Igen. Az idén múlik is Igen. Lépjünk akkor tovább. Jó, jó. Valami mással. Ha, ha már szenvedésről van szó, vagy mesékes átszenvedésről. Voltak jó élményeim, tehát volt ugye az America Mandal, volt előtte a Globe. Az American Mandel után gondoltam, nézek valami szalat. <gül> Igazából nem tudom, hogy miért, de minden forrásból azt hallottam, hogy a Netflix saját gyártású Death Mode filmje az szal Jaj, ezt én is hallottam. De, nein, nein, igen. Szerencsére te ezt nem láttad, és szerencsére látod az anime változatot, ami igen. viszont énnek. Na. És nem tudom miért, de én egy hajnali kettőről körül úgy gondoltam az American Mandel befejezése után, hogy akkor megnézem ezt. Én nagyon ritkán nézek most a filmet, mert így mond investálni, érted investálni? Igen, ha vátszál, igen. Másfél-két órát az életemben egy filmről, ami vagy jobb, vagy nem, az úgy nem mindig érdemes. meg. Inkább nézek általában egy sorozatot, ami 20-30-40 perc, és akkor így akár abban venn ezek egymás után, ami már több, mint két óra, de valahogy mégis nagyobb élményt hát, ad. És úgy gondoltam, hogy, hogy nem az új is őrzőt nézem meg, nem a, nem a Wonder woman nem. Inkább nézem a Death Note-ot. Hát de hülye vagy? Hát, nem. Szenvedni akartam, és így fekültem, kicsit rosszul voltam. És akkor most megnéztem ezt, hogy, hogy vajon igaz-e az állítás, hogy az mennyire rossz. Minden, Én még nem mertem megnézni. Olvastam, olvastam kritikát róla, néztem, meghallgattam podcasteket, és hallgattam is őket. <gül> Lehúztam mindenki. Tehát, pont most talán egy hete hallgattam egy olyan podcast-et, ahol egy ember nem húzta le. Ő úgy állt neki, hogy nem is tudta, hogy ez lehet legaline. Ő az abszolút laikus volt. Én úgy álltam neki, hogy tudtam az, alap, ö, az alapokat, az alapkoncepciót. Pontosan. Hát ezt az animét nehéz megkörölni szerintem már kicsit is benne van, de már például én sok animét néztem. Ja, Eriszt már akkoriban is hallottam, de hogy nem érdekelt, túl volt. <gül> én, túl... én annak ellenére néztem végig az animét, hogy én nem szeretem annyira az animéket. Kb. ez az egyetlen olyan anime sorozat, amit hajlandó voltam végignézni, meg hogy egy egyet elkezdeni. Igen, a többen vannak így egyébként, hogy például nem is tudom, a Ghost in the Shell, akár a 3 és ez amit így többek hallottam, hogy ők nem néznek animét, de ezeket igen. Én ezt még, még eltöpítően elkerültem. Talán azért már az a témát is kicsit túlsőtétnek tartottam. Bevallom, én nem akarok ki az anime ábrázolás módján vagy a hülye de itt egy picit össze voltam már kavata, de is zavarod, meg most majd egy majd van egy Light, milyen egy névez, meg Kira is van, meg mit. Igen, de ez sokszor zavaró volt. A, az a névben is. De persze nézni kéne, akkor kiderülne. Igen. <gül> És akkor belenéztem a filmbe, ami, ami úgy kezdődik, itt tényleg majdnem, hogy megkapja a srác. Zölébe hulik a könyv. Napló. Napló? Napló? Nem, ez egy könyv. Ez a halálkönyv. Vagy tehát nem is tudom, mi volt pontosan a címe. Hát mindegy, a lényeg, hogy már srác szörnyen néz ki. Itt a problémát. <gül> tehát ilyen festett szőke, medires, haja van, vagy nem tudom, mire ki meg. néz ki feje van a ki, de jó, ha szerepe szerint is utáni kell, akkor ez nem probléma. Ő, ő ugye Light-ról van szó. Yeah, yeah. Light? Ez hát itt a... ugye Light Turner, mert amerikai. Yeah. És okay. uh, mellette nagy szerepet kap egy uh, lány, akit itt milyenak hívnak. hívnak. Uh, ah, hogy van egy hasonló szereplő, a Mio Misa, vagy Miso valami. Misa. Is, Misa. De ugye nem egy az egybe azt, nem talán két animés szereplőt olvasztottak egybe. Igen. Azt hiszem. Hát ezt mondták egy másik. És kisebb szerep jut, ugye a Light apján, aki, illetve van is, aki meg egy-egy nem de már, de nem nagyon sokan kiakadtak, hogy miért Neger, ugye az, aki ázsiai, hát ők amerikai, az a kielete, ázsiai, tökéletes, mindegy. Borosabb úgy amerikai, nyilván nék amerikai, Amerikában. Jó, hát de a kötelező Neger szerep, az pont akkor az egyik főszerepő lett. Így van. Méghozzá láthattuk, vagy láthatta az, aki látta a Get Out címhórót, annak a elég jó abban voltak a főszereplők, illetve szerintem ő szerepelt a Black Mirror-ban is, amit én láttam a nagyon jó epizódban. De hát ez egy másik még. Nem is még el, hogy feketék. Afroamerikai. A néger az a nem tudna szól. De amúgy nem is afroamerikai lehet, mert ugye lehet, hogy angolak, afro angol, afro is. De amúgy de a néger is, tehát az, az a baj, hogy az mi magok természetesen használjuk nálunk, ez így alakult ki, de ott még már majdnem inkább az endbetűs szóhoz arra de mindegy. Majd nem, de nem az. Így van. Tehát mi nem... Használjuk a néger csókot is. is. Hát aztán az is az rasszista egyébként. Abszolút nem. De mindegy. Ö, szóval... Ez egy régi kifejezés az. Szóval szóval Kezdődnek a problémák azzal, hogy a csávóban néz már ki. És akkor ugye megkapja a könyvet. Jó. Ez jön az első durva jelenet. Amikor is egy osztályteremben megjárnik a riuk. Igen. Na a sorozat, vagy a sorozat, a tévé. A, nem. a film, igen. az újság, a film egyetlen, majdnem az egyetlen uh, jó de, uh, része az riuk aki egyrészt jól néz ki, még ha nem is látszik sokszor, talán teljes egészében, másrészt a hangja baromi jó, Willem Dafoe a hangja. Oh. Igen, tehát valaki mondta, hogy, hogy még a külseje is igazából, tehát erre szeretnék. akkor most de nem, ki van maszkol a CGI egy az egyben, nagyon jól néz ki. Tehát ö, ő nagyon jó. És akkor ríjuk megjelenik. A csávo, amit lenyom abban a jelenetben, már amit látsz, ahogy az osztályteremben, jó, bepánik az egy dolog, de hogy, hogy sikoltozik, meg pungál össze vissza. Hú, basszos, ott már fogta a fel, hogy itt, hogy itt mi lesz még. Hát az szörnyű volt. Ö, ennyire ripacskodást. Én nem szoktam. Pont, van ezeket a mondjai ripacskodás magas én, fokon? Azaz, tehát én nem szoktam nagyon fikázni a színészeket, mert hogy nincs annyira szeme a dologhoz. Hogy most akkor ő nagyon jól ez a srác viszont pocsék volt. Tehát már nekem is nagyon sok volt. És ö, beszél a riókkal, ugye rájön, hogy akkor mit lehet csinálni, már rögtön bosszút áll azon a srácon, aki őt előbb megverte, konkrétan beír a napróba, hogy lefejezéssel meghajjon. Így lesz egy nagyon brutális baleset, tehát ugye tényleg spiccel a vér mindenfelé, a csávonok a fejét lecsapja egy létre, vagy nem tudom mi is. Visszaállomás. Igen. <laughs> tehát így, ez is kicsit el van hogy mennyi vérföcsögés, meglutatás van benne. Erre nem volt szükség szerintem az egyik. A másik az, hogy felbukkan a, ugye, a Mia, aki már korábban is felbukkant, és a Csávalak egyetlenül tetszett, és hát őt konkrétan tényleg úgy hordítja meg, hogy nem mutatja neki a napot. Hogy tessék, vagy egy könyv, amivel embert lehet ölni. Csajok buknak Ez Ez hát, biztos. <gül> az a csalja, amúgy tényleg bukikták. És... És nagyon hamar, tehát egy egész nagyon hamar történik, egy hiszen másfél óra az egész. Ha, másfél óra egy ilyen összetett történet. Igen. Az egy drog. Ez a főszereplőkön kívül egy másik óv, probléma, igen. Hogy az animaz két év, talán kétszer-húszon akárhány rész. Ezt sikerült 90 percre leszűkíteni. A japánok is feldolgozták, már tudtommal a filmben. ők Kétszer-két és fél oldották meg. Igen. Azt már, már vállalható. És... Öm, az nekem... Nem annyira tetszett, láttam elő részleteket, de nem volt olyan rossz, de maradok az eredeti. Szóval, hogyha van közben kérdés kérdésed egyébként, hogy miközben van jó, jó. az alapokhoz, uh, még alapjából. Hallgatni, először végighallgattak azt, majd. Mert az egész nem akarom igazából elég elmesélni, mert a sztori az nyilván a szinten uh, hasonló. Tehát uh, itt is ő uh, sínygá, a csajnak? Nem. Tehát ez a rész, mert hiányzik. Nagyon sok hiányzik. Nyilván az egyik. Ez már kiderült is számomra, hogy ugye akkor ő a hátra lévő a felét. Igen. És így látja mindenkinek a nevét. És a hátra lévő is Igen. Előtt, hogy itt ugye annyiban kiből az alap probléma, hogy például... Tehát prostóban úgy indul, hogy nagyon gyorsan egyrészt összejönnek. Nagyon gyorsan kijön akkor ez a kira dolog, hogy akkor ők random öl, nem is random, de hogy tudatosan tényleg nagyon komplexebb ölnek mindenfelé. Rossz fűkat ugye, tehát tényleg drogbárókkal a táróismerek, vagy stb. Ja, ja, ja. És... Ugye nyilván nehéz lebukni így, meg ezért is van kitalálva a kirap, hogy ez így egy, -egy ilyen álnév legyen. Igen. Ez így egy elterelő hadművelt is. És, és valahogy ugye megjelenik el, aki egy ilyen szupernyomozó, egy fiatal a 20 éves srác KB, aki mint később kiderül nagyjából erre tenyésztettek, <gül> hogy profi nyomozó legyen, és lehet mindenki ö, behasal, vagy letérdel előtte, mert a az akárki, Neki van egy nagyon fura kis segédje, fontosan a cukrodza, maximum egy órát alsz, mert nem tudom, de nagyon fura karakter, de inkább röhelyes, mint menő. A széken és furcsán és ez így nem jön jönne, hogy há, há de érdekes, hanem az, hogy oké. Okay. Ez akkor ö, legalább hű az animéhez, mert az animében is fura helyes a, mm. a, a, a srác. Jó, hogy itt a székbe, szép a cukrot mm. meg így eljátszik így a kis kanállal, meg ilyen, ilyen kis pohári viszont maga a, az ez, a logikája, az kicsit az itt nem annyira jelenik meg. Nem. Igen, tehát ő nincs teljesen megmagyarázva, hogy hogy miért, miért, tehát hogy, hogy mégis miért ennyire zseni, hogy honnan tudják pontosabban, hogy jött volna hogy. Csak úgy, hogy ki van mondva, hogy jó az, és akkor higgyük el. És ugye aztán elkezdődnek a problémák, hogy úgy érzik a, a főszereplők, a Mia és a Light, hogy közelednek már hozzájuk a rendőrség. De hogy miért is félek igazából, hát hiszen bizonyíték nincs ellenük. Ki fogja ezt elhinni, hogy majd két yeah. Meg van egy ilyen könyv. Hát hogyan? De el mégis valahogy nagyon közel kerül. És először a csaj azt akarja, hogy megöljék meg a Light apját. Kb. mindenféle felvezetés nélkül. És azt hiszi, hogy a srác belem? Nyilván nem. E aztán meg van egy, az viszont egy nagyon jó jelenet, ugye azt a csaj intézi, hogy jó zene is van, az jelenet is erős, hogy összejönnek az őket üldöző ügynökök, és ők felsétálnak egy és és a tetejéről. Az szép, tart nagyon durva. Akkor ez hasonló volt, mint az animében. Az animében is nagyon durva dolgok történtek. Konkrétan úgy ki tudja játszani az egyik CIA ügynököt, hogy ö, maga a CIA üdnök írja fel a maga könyvét lapjára az összes kollégájának a nevét, aki a pámban igen és igen. akkor mindig így meghall. Azt hiszem itt is ez volt, az hát egyik ellopatta, vagy egy, valami infókat ugye, aztán meg a napra, is ez történt, és akkor ők együtt felsétálnak és neugranak, durva. Ö, de, és az a kérdés, hogy miért néztem mégis végig, mert ez egy 90 perc sem, rövid, és ülök vagyok hogy hogyha majd nagyon nem élvezek filmet, akkor azt abba hagyom. És nem ők alapból egy nagy Mennéztem Megnéztem a Sharknado első részét, jó, megnéztem a twilight oké, okay, <gül> <gül> megnéztem a szürkőt, tehát jó, tény, vannak hiváim, de ezt mind nem egyedül tettem, és azért a fanfaktor meglehetősen meg Főleg a közben is szól, meg, meg kibeszéltek, rövöttök, stb. De egyedül, ez nem ugyan olyan szórakoztató szerintem, és ha azt hiszem, hogy nem szórakoztató, akkor igenis le tudom állítani. Ez valahogy szórakoztató a ma maga módján. Nem is tudom, tehát maga a koncepció viszi talán el a hátán az egészet. Tehát annyira érdekelt, hogy, hogy is mi lesz ebből, meg hogy meg most hogyan alakulnak a dolgok, hogy, hogy néztem. Meg te gondolkoztam közben rajta, hogy én mit tennék, hogy morálisan milyen az egész hogy ezt nem végignéztem, és azt nem bánom, hogy megnéztem, de az tény, hogy nem jó. Hát akkor tényleg nézem az anime és, és ha valami előne lehetenek a filmnek, az az, hogy... Kíváncsi lettél az anime hát Most már nagyon, igen. Tehát ezek után lehet meg fogom nézni. Oh, nagyon jó. Én angol szinkronan néztem, mert utálam japán nyelvet. Én nem azt mondom, hogy utálom a japán nyelvet, de úgy, ez nagyon rossz hangzott, hanem a maga... Az animéknek, animék alatt minket így beszélnek, meg azok a hanglejtések, hanghatások egyszerűen. A franciával őket. vagyok így, ha francia hallgatotat most számomra kell. <gül> Szóval én, én ajánlom a, az animét megnézni mindenkinek. Addig a részig, amíg spoiler, most egy kicsit. T -t -t -t -t. Szóval addig, amíg Light meg nem hal. Aztán utána ne tovább, mert utána már nem jó sorozat. <gül> spoiler vége. Igen, ugye és uh... Ezt én is, én is hallottam, hogy aztán a második évadban nem olyan erős talán? tehát maga a második évad. Nagyon rossz. A maga az elvarrása is. Elvarrása? Tehát el még varr is valami? Hát már nem, hanem érted meghal uh, el. Nem a lájt? Rosszul mondtam az előbb, akkor meghal el. Hops <gül> most volt a spúlja. Igen. Tényleg. El Elvarrták? Igen. Ja, szóval... Elt nagyon jó elmelyászmába kijegyszek, és megöli. Aha. És lát aztán egy kicsit még futó meg Most Ezt akartam még mondani, de ez a lényeg, hogy elzsenyelítása még, még csak, csak De hogy a Light-nak az internetusa, az nem jön a filmből, hogy ő egy zsenít. Mert úgy értem, az eddig ahol hallottak a korsodok alapján, az anime-ben a Light az valami so, intelligens. Iszonyatosan. Például és itt egy gyökér. Tehát buta, gyökér konkrétan. Nagyon okos sorozat az anime. Konkrétan látnak már egy ilyen szokása, hogy egy ilyen kis grafit, egy ilyen rotring darabot rak az altajához, és látni fogja, hogyha valaki beint ott a szobájába, akkor az nem össze senki, hogy egy ilyen kis üzél eltölt. És amikor visszajért, akkor látta, hogy el van törve, de nem mondott semmit, hogy bement a szobájába, hallgatott egy kis zenét, övet egy mert kis chipset. Ríjuk, mert fontosan popázott volt rá, és nem értette jók, hogy most miért nem beszél hozzá. Szóval elment sétálni, mint hogy mi se történt, és akkor elmondta, hogy azért bazd, mert nem beszéltem veled, mert valaki járt a szobámba, és valaki járt a szobámba, akkor gyanakodnak rám, és hogy gyanakodnak rám, ott van vagy kamera, vagy poloska, ezért úgy tettem, mint a hétköznapi gyerek lennék. És ez mekkora ötlet? És akik ezt kitalálták, le akarnak majd előtte. Ha valaki tud japánul, akkor írja meg nekik, hogy Robin azt mondja, hogy ez most kura és jó és volt. És itt volt még, ugye, ami miatt jobb lett volna akár a film is, mert itt mondtam, hogy nagy, nagyon jó volt benne a Riuk, Hogy ha többet szerepelne, pont ezt hallottam én is korábban is, hogy nagyon jókat beszélgetnek, paradigmás. Itt is jó, hogy bele lehet igazán moralizálni, ők ketten is moralizálnak nagyon jókat, és, és ő ne lehet fogni a CGI-re, de azt, tegyék árnyékba tényleg, hogy alig látszódjon, vagy nem is látszódjon csak a hangja. Jajjá. És büdöm, de fő hangja, meg az, hogy beszélgetnek, már tök jó lett volna. Olyan mély szövegek vannak, a, egy animébe, basszus, hogy el se Meg plusz fél óra. Tehát megint, és ezt nem is értem, hogy hogy gondolják komolyan az ilyet, itt, hogy van rosszul elsült, mert ugye a, a hogy hívják, a készítés alatt, bár itt még nyilván kisebb pénz volt, stb., de hasonló eset a sötét torony, setét torony, bocsánat. Sötét ami szeptember-augusztusban jelent meg, ugye basszus uh, Stephen King, igen Stephen, tudtam, ma nem Stephen, sokan mondják, uh, Stephen King Magnum Opusáról van szó. Hét basszott hosszú könyv. Igen. Talán az első az, ami <gül> nagyon rövid, de az, aki a száz oldal körül, a többi, az több száz oldalas. Ez hétszer, több ezer oldalról beszélünk. Egy, egy gyűrűk ura kb. <gül> Ezt sikerült másfél órás filmre szűkíteni. Nem már. Prostban nem sikerült. <gül> azt, hogy nem láttam, meg nem is olvastam, hogy ezért így az édes szférában kívül volt, ezért nem is foglalkoztam tehát vele. Ugye, egy kicsit kis kitérő akkor, tehát, hogy, hogy, hogy én, engem érdekelt, Na, alapból olvastam pár könyvet, Stephen King-tól, nem vagyok rengő, de szeretem azt, amit olvastam tőle, és én olvastam a tortúrát, a Villingsband, Villingsbandről vilincsben, is van film, abszolút kis kitérő, később beszéltünk róla. Um, és, és nem is tudom még, a, a, mi az a Salem Sloth, ami nem tudom mi a magyar címe, de egy kis fán, pisztóri újrafeldokozása, nagyon Aha. jó. Olvastam még egy-két dolgot tőle. A ragyogás az kimaradt, de, de hogy azért, hogy vannak jó sztoriai. Filmben is nagyon jó volt például a köd, nagyon szerettem. És a sötét torony, torony mindig is érdekelt. Ez ugye ez így jelent meg magyarul, mivel egy vers alapján készült talán, vagy egy vers is van benne, és ez a magyar fordítás, setét. És a film se tudta, talán hogy mi akar lenni, mert valahol sötétként van írva, valahol meg sötét. Jaj. De mindegy, és mint mondtam, hogy ez hét könyvből áll. A film azt már tudta, hogy nem a hetet fogja feldolgozni, de hogy nem is az elsőt, hanem így kb. belemártott, így a kettő-háromba, de hogy este lett másfél órában. És nagyon érdekes, tehát nyilván Kingről van szó, nem egy egyszerű sztori. Itt párhuzamos dimenziókról van szó, ugye a sötétség elleni küzdelemről, két nagyon érdekes főszereplől, és, és ezt így nem lehet másról elmesélni. Másról lehetett volna egy izgalmas kalandfilmet csinálni, de még ez sem sikerült ahogy hallok. De ugye is 90 percre leszünkíteni, hogy lehet? Hogy, hogy gondolják, hogy ez jól sül el? Meg hogy, meg hogy miért állnak így neki akkor már? Tehát egy az két és órás film, ami meg egy, hát jó is két kötetes van az sem rövid, de nem hét. Hát igen. És az meg jó is lett. Ez van jó téma, hogy könyvek és feldolgozásaik. Hú, te elcsépelezz egy picit, de tény. <gül> ezt a témát. <gül> viszont visszatér a Death Note-ra. Ja. Például a lyuka fellehetett mi az egyik? Értelmes szereplőke fellehetett hát, a A karaktereket normálisan kidolgozzák. Hát, hogyha már tényleg Death Note, tehát megvették, vették a jogokat, gondolom, akkor miért nem töltötték fel a szintű intelligenciával ezeket a karaktereket? Ha őket meséltél, nekem inkább egy ilyen lebutított verszívvel lett az egésznek, egy amerikai verszív, olyan. Érthetetlen és indokartan sokszor, amit úgy, úgy tehát, hogy nem érzed, ugrás van. Tehát, hogy most ez így hogyan történt. Kimaradnak logikai szára? Hát konkrétan, tehát tényleg egyik például a másik, ők, ők hirtelen mondom megölték a teljes csoportok felét, meg, és akkor neki nem tudod az előzmét. Na, na mindegy, neked és olyan emberek, akit látták az anime nem ajánlok. Aki nem látta és érdekei, de, nem, de alapból nem szipadizál az animékkel, vagy nem akar rászárni annyi időt, az nézem bele. Szerintem végig fogja tudni nézni, um, akár még szórakozni is fog rajta. Nem a legrosszabb filmélményem, közel sem, <gül> sajnos vagy szerencsére. Um, de tényleg a koncepció viszi előre, és utána a az animés, akkor tök jó, akkor azt meg, meg kell nézni. Angol szinkronnál, Vagy apánnal. Nagyon. <gül> De ha kiszereti az a német, az nem úgy is látta. Igen, azért, az még valószínűbb látta is. Nem sem aztán, hogy ennyi elég is talán. Ja, ja. De igen, ott tudom már mi volt a másik, amit mm. ő, nem akartam kérdezni, de írtsünk fényt a nagy sorozatos titkot. Ja, a nagy titk sorozat titkot. El. Egy pillanat, veszek egy kortyot, addig meséljünk. Széval, uh. Kellemesen elteltem a témát. Oké, okay, nagyon ügyes volt. Ja. Tehát én most belekezdtem. Miben is kezdtem bele? Tehát valami komoly terelés. Mondjad már! Szóval a lényeg, hogy a múltkor beszéltünk ezekről a sózat meg stb. És konkrétan... Én Az első adásukban. Igen. A pilotban. És gyakorlatilag... Szinte olyan szinten sorozat függő szoktam lenni, amikor rá vagyok, ott van, vagy Mégis éjjel veszük fel. Szóval annyira rá vagyok, kattam egy-két ilyen sorozatra, hogy hozzáigazítom a napomat, amikor a tévén bemegy. Hú, ez még. De, de halál Konkrétan, most, ahogy most, hogy beszélgettünk erről a sárkos dologról, Gordon ez jutott eszembe. Na, neki, neki is voltak olyan súly, ami gyakorlatilag ilyen éttermeket mutatott fel, meg menedzselt, meg ugyanolyan ö, ilyen csapatokat versenyeztetett, meg ö, hasonlók, és ö, az egyik ilyen sorozatára függtem nagyon rá, a magyar címe az, hogy a Fickó F-el, angolul, angolul DF World, ami nagyon jó sorozat volt, és gyakorlatilag ö, abból állt egy napom, hogy szépen felkeltem, megnéztem ezt a sorozatot, aztán utána főztem, sütöttem valamit annak az inspiráló, inspirációs hatására, szépen megkajáltam, tanultam, elvoltam, még kicsit tanultam, aztán megnéztem a dokikat, szigorúan fél egytől éjjel-kettőig. Mindkettő évében nézünk? Mindkettő évében, És így osztottam be a napomat, hogy konkrétan nem vettem be kurzusokat arra az időszakra, hogy nehogy lemaradjak a, a a Goldor Nemzi ö, sorozatról, aztán meg később jött a, az így általam amikor még új volt nekem. Amikor még jó volt. Amikor még jó volt. A Kamedi konkrétan tudtam kívülről a műsorrendjét. A Kamedi Centrálnak naponta, mert én hogy... A műsorrendjét? A műsor. Az sorrendje milyen? <hállt> És konkrétan tényleg vannak olyan sorozatok, volt ez a Golden is, volt az Igyátomjátokkal és a Dokik. Erre a három sorozatra annyira ráfügtem, hogy tényleg ő, ő, kurzusokat raktam át, meg nem mentem be kurzusokra, egyetemre, mert ő, ezeket muszáj volt minden nap fennéznem. Sőt, még amikor uh, durva vizsgafelkészüléseim voltak, sőt a mai napig is, uh, amikor uh, levetítik a Dokikat éjjel a femédi hmm. akkor sem semmivel se foglalkozok. Tényleg volt olyan az, hogy, hogy most például ezt a három tételt megtanulom, és aztán DOKIK, de bele volt a napi DOKIK, aztán kettőként foglattam tovább, amit eddig kihagytam. Tehát bármi volt, tehát hogyha például, nagyon hadilában álltam átlanulni, akkor akkor is képes voltam végignézni dokik hogy vagy akkor is képes voltam ő, megnézni Gordon Remzi-nek a főzőműsorát, a Pizzco EFF-et, mert egyszerűen azt kapcsolt ki. És akkor annyira ráfogtam, rá voltam függve, hogy tényleg programokat mondtam le, meg ő, Kúzusokra nem mentem be, gyakorlatokra nem mentem be, és uh, konkrétan ez az, az ilyen nagy titkom, hogy van ez a három sorozat, ami a tévébe adtak, még a dokikat most is adják, amire egy időben konkrétan az egész napi rendemet, az egész életemet, hónapokra, sőt évekre ráfűztem. az hivatottság, ez, ez a függőség. Ez egy egészen másfajta függőség, mint az enyém. És ebben ez az, az egyik érdekes szerintem, hogy Tényleg, ez a retrofüggőség. Tehát, amikor ez a régebben volt szokás, nyilván sok aznak még most is, hogy igen este 8 órakor barátok közt, akkor ugye <gül> akkor a tévét, és leülök, és megnézem. Ugye nekem ilyen most már nincs évek óta az életemben, nincsen tévé, már tévé, mint eszköz az van, vagy, vagy minek hívják ezt. É, viszont nincsen uh, tévés sem, Tehát Netflixet, nézek is pont. és pont. Uh, Nekem ugye inkább abból áll a függőség, nagyon érdekes egyébként ez, hogy uh, tényleg így a köré építed, nekem viszont inkább úgymond, fordítva egy kicsit a rossz, vagy máshogyan hatott ki rosszan, a, a rosszul az én függőségem az életemre, hogy, uh, hogy ugye nyilván elérhető például a netflix vagy, vagy korábban ha. más, hogyan. És uh, így akkor gyilagot mondott önkézni, ahhoz esetben Netflix-e egy egész évet? Ja, igen. És akkor nem az volt, hogy na most este nyolcskor néznem kell, hanem az, hogy itt van egy évad folytatnom kéne. És először most az van, hogy hm, éjes vagyok, jó, akkor egy epizódot. De aztán, hát akkor most meg kell nézni még egy epizódot, és még egyet, és még egyet. Na az akkor így tényleg egymás után jött egy sorozat. a túllevés. Hát akár ugye. <gül> és akkor ugye járok így, mint például a legutóbb, akár az American Vandallal, akár a global is, hogy így jártam, rövidebb sorozatok, hogy lement egy év vagy egy egymás egy, egy után. Um, hosszabb sorozatokkal előfordul az, hogy tényleg olyan rákapok, hogy nem is tudok mellette más nézni, mert hogy az van, hogy igen, nézni kéne azt is, de most én ennek a hangoltára vágyom, ezt tudom, hogy mit fog adni. Milyen volt a limit lesz, amit előző adásban beszéltünk róla? Az előző adásban vagy az elsőben? Szóval el, majd kiderül. Igen. Szóval a limit lesz, ilyen volt, nagyon szerettem. Most a sárkánk is ilyen egyébként, hogy tudom, hogy mit kapok tőle, és a sárkánk az olyan szempontból jó, hogy tudom kis részletekben nézni. Ha akarok, egy egész epizódot. Ha akarom, csak a felét nézem meg. Ha akarok, csak egyetlen... Hát, igen, mert el... ezek külön történetek. Így van, így van. És így és nagyon jó ez a része, ez a szabadságot is ad. Hogy akkor érzem, amikor akarom, hogy, hogy annyit nézek bő, amit akarok, és, és megkapom azt mindig, amik, amit szeretnék tőle. És nekem így inkább így ez volt, hogy, hogy, hogy nem azt állásztottam te hogy akkor -e más programot vagy, vagy amit éppen meg kellett volna csinálnom, hanem még egyet, megnéztem még egyet, mert jó volt ugye abban a hangolatban lenni, vagy hogy azt a sztorít folytatnék látja olyan a story van szó, most gondolkozom nekem mi volt ilyen, amit amihez igazítottam, vagy igazodtam, és ugye talán csak a trónok harcát tudnám felhozni, amivel ugye most legutóbb a hetedik évad úgy Igen. Annak ott sem volt az, hogy euh, részben a szpólyákkal való félelend miatt, részben csak úgy, nem voltam halandó másnap megnézni például a rá. Igen. Tehát ugye tényleg ez hajnalban, reggel elérhető volt, én már estig sem vártam sokszor, inkább reggel akkor megnéztem. Még ez érthető. Tehát, tehát jó tudom, el lehet kerülni a spoilereket, ismerek valakit, aki még most sem nézte, mert pedig amúgy szereti, és az egész évad bő, még hátra van neki, és semmit nem tud róla. De jó neki? Ez hogy csinálta. Hát nem tudom, van ilyen. Valaki azt mondta, hogy sajnos egy dolgot elszpolyreztek, és van egy nagyon erős PPE egy másik dolog miatt. Aha. Tehát, hogy azért megvannak a veszélyeik. De tehát, hogy én nem is. Emiatt én egyszer nem akartam nem maradni, én azonnal akartam. De, de volt a gyanudom, hogy most előbb is kerültek epizódok, hogy azzal nem éltem. Én sem. Megváltam mindig becsületesen. El is egyfort elhivatottság volt úgy érzem a részemről. Hogy hogyok minden hétfőn megvártam, hogy. tényleg akkor nézem, amikor azt kell. Minden nagy visszatértől visszatalható erő volt az is, hogy nem volt időnk megnézni. Pont, a, pont abban az időszabadított ki, állandóan a trónokharc, amikor én dolgoztam a fesztiválokon. ez is előbb fordul hogy és azt nem tudtad akkor nyilván halasztani. Nem. Szóval igen, egy gyakorlatilag tényleg az volt visszatérve az én nagy titkomra, hogy, hogy mennem kellett volna egy fontos gyakorlat, vagy egy ZH-ra, és akkor, akkor itt a képes voltam felöltözve, a nagyszobában végignézni az utolsó percet, nézni állandóan az órát, és amikor vége volt a, annak az adott epizódnak, gyorsan kinyomja a tét és a buszra. Ilyet én is csináltam. <gül> ez még pont belefődik, pont belefér és egy percet múlt, hogy el kisröke munkából például, valami hosszóló. Viszont egészet ezt erre akartam kitélni, hogy máshogyan vagyunk függök, hogy neked van ez a három-négy sorozat, ami, ami ennyire megragad. Igen. Hogy egy, egy, ekkor építed. Nekem viszont ugye, nem is tudom mihez lehetne ezt hogy nekem maga a sorozat függőség, tehát maga a sorozat mint fogalom függőség Aha. van meg, hogy nem egy adott sorozattól vagyok függő, hanem az, hogy nézni kell valamilyen sorozatot. E, igazából nyomok be, is mert most amióta nincsen ez a, nincs mondjuk az így ártamanyátokkal, így mit tudom, én ettől menni délután egytől megnézem a modern családot, Aha. aztán meg kettőtől van fél négyig a, a, az agymenők, és akkor az agymenők, a, a, modern családot én szépen megnézem, és az agymenő közben megcsinálom a kaját és megkajálok, elmosogatok, és akkor az agymenőket azért szeretem úgymond nézni, mert mivel annyira nem érdekel engem, csak van benne egy tényleg jó pohén, de azt meg kell várni. Addig én simán csinálhatok ezerféle dolgot a lakással, viszont így relaxál, hogy valami agymenő agyment semmiség a, megyött a háttérben. Most egy csomó nem létező hallgatónkat magamra hallgítottam, aki agymenő fanatikus, Például mindegy, az a lényeg, hogy, hogy azt így kihagyhatom úgy is, hogy nem kell rá koncentrálni, tehát olyan sorozat, például nem úgy, mint a dokik, mert a dokikat az fontosan nézni kell. nem láttad azt az ők részt, amikor leadták véletlenül nevetősáv nélkül. Ezt nem láttam még. Ez nagyon vicces, mert ugye egyrészt rájössz hogy akkor nem is röhögsz, de az egyik, a másik, hogy ugye mindig van ott egy kis kivárás. Ja, igen, és van egy kis... Okort mondja, és szájnálsz. Tényleg leheted, rá lehet talán biztos. Igen, szóval... Ö, hogy ne, olyan, olyan, hogy mondjuk Te kicsit az vagy, aki mondjuk, hogy kávé így átrajong, hogy akkor tényleg minőségi kávé ilyen én meg az igéten alkohol is rakodok. Mindegy, mi csak szesz legyen benne. Persze, válogatok. Tehát mindegy, milyen, csak jó lépsorozat legyen. De, de vannak úgymond ilyen guilty pleasure sorozataim, amiről tényleg Elég rossz kritikák születnek, de én meg azt mondom, hogy ezt élvezem, ilyen most a Wynonna Örp például, ez a Wyatt Örpnek a tét vagy ikonokájáról szó, szóval, nem tudom miért. Jó, hogy de rosszul hangzik. Aki, de nem hallottad még a lényeget, ugye aki, aki nő, mert Wynonna, vagy azért Wynonna, mert nő, és <gül> uh, van neki egy, egy varázs pisztolya, amivel démonokat Ami kell visszaküldeni a pokolba. Azt a kurva és az ő társa lesz, a, aki a Wyatt Earp társa is volt, aki hallhatatlan, és nem teszem volna neve. Minden. Billy két, nem? <laughs> Ilyen befalú Bill. Uh, majdnem. Ja, és, és tök jó, egyébként nagyon szórakoztató, tehát nagyon-nagyon Ja, és ott is van a Néger, az a harmadik tagja a csapatnak, meg itt a Vynulának is a hugai szerepel, tök aranyos csajok egyébként. Aki néger. számít. Ő nem Néger. A néger a harmadik csapattag, aki ő nagyon komoly kormányügynök. Az annyira titkos uh, kormány uh, szervezettől, hogy senki se tud róla, de mindenfelett hatalma van kb. Hát, és ezt, ezt sosem értettem, <gül> az én film, vagy hogy nem létezik de, de, de, minden, de, minden, de mindenki azonnal haták be, hogy Új isten ez a valaki, aki nem létezik. Igen, tehát ugye a, a, <gül> a, a, serif, a serif felett is hamar átveszi így a, a kisvárosban a hatalmat, gyorsan lecserége a sheriffet meg a kopogás nélkül nyit be hozzá az egyik ö, hát minden kivegezte a serif helyettes tulajdonképpen, Aha. akkor mondta, hogy még egy ilyen is kivégezteti A A szép. Pontosan nem is mondja azt, hogy kivégzés, ugye, hanem csak annyit mond, hogy akkor így ö, árulásét elítéli, és akkor ö, erre a vágona mondja, hogy hát jó, hogy nem, ö, már mindjárt megfedegeted a hogy megölöd. Hát ez volt az indikáció. ugye? A az jár. A szép. Uh, szóval, ő egy kemény volt, de egy nagyon jó karakterek, nagyon bírtam őket. Szóval, hogy vannak ilyenek, amiket amik elismerem én is, hogy, hogy kicsit a, a budget. Yeah. vagy egy kis, kis cuki bénaság. De köszönöm, hogy ott van, ami, ami egyértelműen nagy költségvetésű és valami jó is. Volt régen sorozat, ami a komik új volt. Hú. De régen még sok minden volt. De most Mert is van volt. Nem, nem teszem be a maga sorozat címe, de az elején a koncepciója az jó volt. Ő, gyakorlatilag egy ilyen volt, egy, szólt. Egy, ne, nem pék volt, hanem cukrász, ilyen kis üteményeket gyárt. Pék az volt, gyakaszom. <gül> ez, ez, ez, ez a legjobb sorozat leírás. A vagy Pék volt, cukrász, vagy tudja. <gül> Megjobb a Junkie van biztos, hogy kikerül. <gül> is sorozat kritika. Na, az a lényeg, hogy, ő, hogy a narrátor is ilyen direktén, ilyen a szövege van, és az a lényeg, hogy a csávó újra tud érezni az, az, az, az, a... az, az érintésével bármit, vagy, bármit, vagy bárkit újra tud érezteni, viszont, hogyha újra hozzáér, akkor az ő meghal. meghal. igen. És akkor van a csák nevű lány, meg az akármilyen nevű ö, pék Csákné. vagy cukorászat, tudja, a faszom. És ő, Na, az például tökéletes sorozatnak indul, csak aztán nagyon, nagyon ellaposodott, tetsz, nem tudtak mit kezdeni a. Nekem ezt, is mondom, az első nem jó érjés. pár része az tetszett, csak aztán így, így ellaposodott számomra. Pushing Daisies volt a színe. Micsoda? Pushing Daisy. Halott meg ne. a csók. az az az. az. a pushing Daisies az azt jelenti, hogy alul rosszabbul az ibolyát. Ja, igen. Na, nem olyan cuki és meseszerű volt, nagyon szép. Igen. És az a főszép az, hogy nem a de volt, vagy volt, vagy kicsoda? Nem. Deschanel. Az a Zoé Deschanel nem az volt, csak ja, hasonlított rá. Ja, nagyás igen. Anna Fry. Um, I it, ah, igen. És mi Pace pedig szerepelt sok helyen szerintem. Hát tipikus ilyen aranyos CPU. Ja, szóval igaz egy uh -huh. kérdéshozat volt, nekem úgy tetszett. Talán végig is néztem. Én az elét néztem, az első párat néztem még, mert az egyik ex nézni, és akkor vele elkezdtem nézni, nem volt rossz a volt. Igen. Olyan, olyan kis aranyosan bútyita volt. De aztán meg így, tényleg így számomra így, így ellaposanott, mert nem tudtak az a helyzet emlékezdeni, és folyamatos felestekes bonyolítások voltak ahhoz képest, hogy sokra sokkal jobbat volna ebből a sztoriból szerepelte be, a glassi elvileg, meg a Hobbitban is. Ki? A sát. Tényleg, ja. És mit? Trandor volt a Hobbitban, Fuláncsics kicsoda, a Glassi-őrzőiben pedig Roman. Na, miért a híres? Egyiket szereplők, szereplők igen. <laughs> és nem szereplők, karakterek. Jó ja, hát ő volt a, a főgonosz, bocs, a glassi Csak de, a nevére nem emlékszünk. De. Tényleg? Igen. Igen, igen, ez egyébként, igen, ennyire jelentősek a Marvel főgonoszok, hogy a nevük se sem. Igen. igen, ez jó téma lehet, hogy főgonoszok, akik igazából voltak, nem azok. A, vagy, az, vagy az anti az vagy a retro-soknak, ugyanaz gyakorlatilag, most már, de... Szóval, ahogy a retro-sok, meg ugye gyakorlatilag a... a... a... a... a, a, a jóö janyo soja annan taldá a din Vágás. aho a replósúkba is nem mondta a azt van, mag is és meghallgatni úgy én például mondtam hogy ugye a már filmek, meg ugye általában álában mostint kiű beigazából nincs olyan emléketettes f karakterek igen és akkor most Például olyan volt most ez a csák. Nem, nem csák, hanem az a sát, a, a pitekészítő, <gül> készítését, ő... aki a. Golf és de a főgonat volt. És nem fitéket nem készített. És nem, <gül> nem csáknak hívták. Nem. Az <gül> a lány volt a csák nevű Igen, igen, igen. Ö, mondjuk az is már, fú, hány éves a Golf és ördözője, az, az most volt két éves, akkor talán? Golf Igen, az első rész, ugye? Nem 2014-es lehet kettő vagy három éves akkor. Ha az ugye, mint nem láttam, annak sem dicsértékte a fő felét nem tudom is tudom, hogy kicsoda. de De, <gül> ne ja, de tudom nem, nem okült össze. De. <gül> <Hú>, Fu, <fó>, le. <gül> Aztán mi is volt. Ébben az mostan nem is láttam, ugye, az Új fiak, kimeket kicsit le vagyok maradva. De. Igen, tehát amit láttam, abban nem volt túl meggyőződve. Ugye a olyan filmeket láttam, kiválóan is őrzött, meg a tolnak a második részét. És az új Meg azt. <gül> És pont abban dicsérték, mondjuk, hogy ott elég jó. Az új a, a film is, meg a Gonosz is. Na, azt már én is alkalom néztem, mert azt még nem láttam. Igen, szóval, mondtam, hogy, hogy ott, elég jó. És ebben az a vicc, hogy véletlenül belebotlottam egy listába ami hát nagyjából lehet, hogy már tíz éve készült, talán még a, az Amazing Spider-Man 2 előtt valahogy úgy, tehát a, a korábbi reboot Spider-Man második része előtt, vagy még az első rész reboot előtt. na mindegy. De Igen, szóval uh, akkor egy cikk, hogy, hogy kik lehetnének a gonoszok, akik szeretelnek egy pókenber filmben, és beletrafált abba, hogy az egyik a keselyük aki most szerepel is a homecomingban. ban Keselyű. Keselyűnek azt hiszem. Nem hallottam róla meg. Vajcsor. Volt Volt-e? Volt Majd akkor megnézel. Ugye az a lényeg, az, az a jó benne, hogy ő végre nem egy ilyen forgazdag, zseni, meg ilyen megbeszekedett gonosz, aki meg akarja holít a világot. Nem, ő egy, ő egy apa, aki nincs, nincs túl sok pénzzel, akarja tartani a családját. Kis, kicsit ilyen kis ember próbál megélni. Kicsit kis ember. Kicsit ember. Igen. Szóval, hogy elég sokban különbözik a, a többi gonosztól, akik azért gonoszok, mert gonoszok. van Vagy... szuper ereje. Nincs. Akkor, hogy lesz szupererője? Hát úgy, hogy viszonylag okos. Azért. <gül> és összerak egy-egy ilyen, hát nem szárnyakat, meg, meg ilyen jetpack-szerűséget, és gondolom, hogy fegyverei is vannak azokból a dolgokból. Euh, amik megmaradtak a, a bosszúvállókból talán, tehát amik ugye így, így a város talán az Ultron után, stb. igen, ugye... New York. Igen, tehát ugye New York is akkor ott vannak nyilván maradványok, és ők már a takarítók. Ők ezeket összeszedik, a technológiát, és így ez alapján fejleszt valamit. na, látom a félet, így nehéz. De ezt a költet Persze. Hogy gondolom, hogy ott van össze, számít és New York, egy ki akart a takarítókat, hogy én éppen mit csinál igen, de ez is tényleg abból indult csak ki, hogy, hogy pénzt akarod hogy szerezni, de nem úgy, hogy akkor ő most egy hatalma is legyen, meg ilyesmit tudtom, van az alap. És éppen ez egy kicsit szimpatikus is, és ezért is egy jó, jó gonosz de Hát Michael olyan játszta, aki jól tud madarakat játszani. <gül> hát ugye ő volt korábban a Birdman, korábban megvetne. Ó. Oh. Akkor ezt a program, most meg kell nézni. Igen, külön is és ez nagyon, nagyon vittes tényleg, hogy a birdman játszik, ugye egy színért, aki. Korábban játszott egy képregény hőst, vagy egy ilyen szuperhőst, aki Birdman volt, ez egy modell <gül> volt az is. És ugye hogy kétön is valójában Batman volt, de aztán kiégette a szerepe szerint is kicsit, mennyi visszavonult meg most is, ugye kétön is kicsit. A Birdlet is meg kell nézni. Hát én hát, nem hát. akarom, tehát a borzasztó lassú és A szüleim elkezdtek nézni, de azt mondták, hogy ez lehet, hogy így nincs még azt mondták, hogy elég elég volt. Ötcsén meg azt mondja, hogy nagyon jó film, és meg hát, kell nézni. Ezt azért film el azt elismerik, hogy zseniális, hogy egy vágásnak tűnik, hogy nyilván nem egy vágás volt benne, de úgy, hogy egyszerre vették volna fel az egészet. Azt mondták, hogy azt... nagyon túl lett. De attól még unalmas Igen. <laughs> nem vagyunk elég szakértők az ilyen. Úgy kanyarodunk a témában, mint Szerpentina a hegyvidéken. Oh. <laughs> Is, Igaz, akkor uh, túlítottunk a deszno-tól a, a bőrbenig, mert közben kimeszettük a sorozatfüggőséget. Tehát tényleg kinek mit jelent? Tehát ezt akartuk korábban jobban kivesézni, de azt ezen is, ezen is meg vagyunk. Hát azért hálás azért, hogy ilyen heti voltak is úgymond oktatói, hogy uh, nem menték például Szent hogy az igazított az óramrendet. De azért is az kúzni sikerült, tehát, ne, de... nem de... bántam meg. Az Isten nem olyan beszélünk szerintem, tehát fölgeteszi az ember életét. Nem lehet e, másik időpontban játszani, ugyanarra a szemben, ahogy lehet Így ez az így jó. És én is engkéstem el. Ja. csak ki. Még. De, de. <sínt> <sínt> de azt jelenti, hogy, hogy a továbbra is megvan, van említettem is, hogy nézzék el valamit. És ha akkor a, a tár, a olyan sok van, akkor választék, hogy hogy mindig van mit nézni, még, még akkor is, ha csak ne székszed, ragaszkodik az ember. Már pedig én ahhoz ragaszkodom, mert valami kényelmes. Megkapcsolom, és ott van rögtön felirattal, ha kell, akár is tudom nézni. Ha hallni vérről van szó, az is van egy pár, és az is japánul is lehet nézni, Angolul is lehet nézni. Legtöbb most már egyre több elérhető magyarul is, hogyha valakit úgy érdekel, magyar felirattal is, és folyamatosan frissül kerülnek be a saját produkciók, ezek talán a. nem fedete általában erősebbek, de nagyon sokat ugye innen-onnan hoznak is. Most legutóbb még néztem napra a Lucifer első évadát, az is nagyon jó sorozat majd arról is beszélni fogunk a jövőben. Cabban beszéltél. A módok olyan a akkor a módban beszéltem. Lucifer, mint ez még jön. Igen. tényleg Nagyon jó. Ja, szóval, uh, hogy, hogy annyi, hogy én a Netflix-et kötödöm, és már itt akkor a választék meg akkor a az egésznek, hogy, hogy mindig találok valami nézni való. Limit le. Igen, mehetőség <gül> számolni <gül> Hát én annyi arra vagyok, hogy katolsó, hát csöves tévén van még mindig, egy ilyen tizen sokéves kis Sony, uh -huh. és a tévén. Az, nem az, nem? Igen. az, igen. Csodó, hogy a Diki tévé emelj rajta, <gül> lehet, hogy csapdakozni hozzá. Jó, nem is van még valami, készültünk, mert szerintem így már kivesztettünk, amit, amit akartunk. Hát igazából most még sok témánk van, de azt inkább, hogy külön adásokat kéne tematikusan. már még csak könnyen rózsgatnánk. Jaj, jaj, úgyhogy ö, akkor legközelebb is várunk mindenkit. A minden azt, még azt elköszönjük. Nem akartam, de igen. Jaj, akkor nem köszönjük. Ait még, hogyha valami hangokban tapasztaltok egy kis változást, hogy a végén az van, hogy a laptop-felvétel közben, és ezért most egy telefonnal veszik fel a végét. Tehát minden eszközt használtunk most a szervét, maratoni szervétünk során, a playstation a, a laptopon keresztül, mobilon állt, amin kis videót készítettünk, és akkor most már telefonon rögzítettünk, minden megvolt. Ennek az ő kalasztapálisan lesz az eredménye. Vagy jó? Szerintem a hallgatók értékeni fogják az idekezetünket, még akkor is, hogyha ne lehetnén, akkor már nem tudunk beszélni hajnalban. És azt, hogy uh, annyira elhűltottak vagyunk, hogy csak azért is be fejezni ezt az adást. Így van. Tehát akkor, te elkezdtem mondani, hogy akkor következő adásban is várunk, vagy mindenkit egy párshozat ajánlóval, talán már kibeszélővel is kérlek. Szerintem készülünk egy nagyon szép kis filmmel is. Meglátjuk, lesz logunk. opelben lesz, van. Valami verziója? Igen. Hát csak egy intro kéne egyébként. Intro. Igen, valami intro. Majd majd azt is intézem. És uh, elég stabilabb a uh, technikai háttér. Elvileg, hogy... igen, stabilabb. <gül> <gül> Jó, hát akkor uh... örülünk, hogy is meghallgattak minket. És annak is örülök, hogy el tudok mondani egy mondatot most már, <gül> úgyhogy nem, mit akiből állni Jó, akkor. Nézzetek, a Sorozó, sorozó, van. Sziasztok. Komolyan mondom, hogy jobban jártunk van, amit csak volna. Sziasztok.